کتاب احکمت آیاته سم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو اللہ اننی لکم منہو نذیر و بشیر سورہ اے حود مکی سورت دے ترتیب دا تلاوت کی یو لسم نمبر دے او په ترتیب د نزول کې د نمبر دی باون د سوره یونس نفس نازل شوې دی او د دې سورۃ مضمون دعوت د اسلام دی دعوت د اقیدې د توحید او د رسالت دی ورسره ورسره د په او د په انداز دی او د دې سره سره تنبیحات سنج فرمای الله الاسلام را الله عالم دې په مراد دې حروف کتابن دا دې کتاب دې او حکمت آیاته چې محکم کړي شوی دې د آیتونه ینه دې آیات محکم دي اول لخه په کړي شوی دي او د محکم تشریح پرون پسوره یونس کم تیر شویوہ چې دا کتاب د دی آیتونه محکم دی یعنی الفاظ محکم دی معانی محکم دی د دی احکام محکم دی د دی اخبار او قصص محکم دی نو د دی آیتونه خمحکم کړي شوی دی ثُمَّ قُصِدَت مِلَدٌ حَكِيمٍ خَبِيرٌ بَيَ بَيَان کلی شوې دي د طرفه د حکیم او د خبير ذات نه یعنی بیا بیان شوې دي د دي احکام احکام د حلال او د حرامو د چا د طرف نه د یو حکیم د یو دانا او خبردار ذات د طرف نه هغه احکام سړي انې په کتاب کې څه دي الله تعبدوا الا الله تاسو عبادت مکه وای مګر صرف و صرف د الله ان انی لکم یقینا زیم استاسو د پارا منه د الله د طرفنا نذیرن يرون که وبشیر او زیره ورکوونکه يرون دنا فرمان د پارا او زیره ورکوونکه د فرمان بردار د پارا او دا خبره په کتاب کې دا جوآ نستغفر ربکم او تاسو بخنه غواړی د خپل ربنه ثم توبو الیه بیا د توبو وبا سې رجو کوي یمتعکم متاعا حسنا نو دې سامان د ژوندر کی خسامان ال اجل مصما ترغه نتی مقرر پوری مرگ دې وؤتي كل ف فزل ف له او ورربې هر عمل الصالح والته ف له دغ عجر د عمل الصالخ فاخرت کې وتلو او کچرته تاسو اراازکو فإي اخاف عليیکم نوق ننظر يريږم په تااس عذابه يوم من كبير دا عذاب دا الاللہ مرجعکم خاصا اللہ تواپس کے دل <سؤال> ستاسو دی وہو علا کل شیئن او دا الله <سؤال> په هر سبانی قدرت والا دے علا خبردار انہم یقنا دیو یسنون صدورہم دیو اڑی سی نیخ پلے لیستخپو منہو چی دیو دید پارا جیو پٹشی دا رسول اللہ نا اند دی پیغمبرنا دا پٹی دو دا پارا پولیس نی بل ترڅ واړی علا خبردار حين يستغشون سيابهم کله چې دیو پخپلو کپړو کې ځان پټي يستغشون چې پټي دیو ځان سيابهم پخپلو کپړو کې نصبرون باندې سپل سادر یا کپړه واچی صدا دی, دی پیغمبر نه مخ واړی يعلموا الله پو ہیگی ما پا غصبانی و سرون چی دیوی پتی و ما یعلنون اغص چی دیوی اخکار کی انہو علیم بے ذاتی صدور و ما من دابتن او نشتر حصی و زندسر فی الارد پزمککی ایلا علی اللہ رزقها مگر پا اللہ بانے دید آغا رزق و یعلم مستقرها و مستودعها او دے پیجنی د اسپارلو دادا زید قرار داد و مستودعها او زید سپارلو داد دید تشریم مونگا مخکم کڑیوا زید سپارلو <coughs> یعنی دی اول د مور پر حمک دی حل تا اسپارلشی داغی نفس دی پیداش ازمکی تراش دی تا اسپارلشی بیا دی زوانش و بوداش و مرشن و قبر تا اسپارلشی او آخرم دا دی لارو نبا دی رسیخ پل مستقر تا جاغ آخرت دے دا دا دا مستقل قیام زید یا جنت او یا اللہ دی نکی دوزخ کلن تی کتاب مبین دا طول دی پا کتاب مبین کې یعنی پا لوح محفوظ کی و هو اللذی خلق السماوات والارض او دا اللہ آغازات دی چی پیدا کری دی او ازمک فی ستت ایام شپغ ورو کې كان هررشوه على الم او دغ هررش فوببانيو د دی نه مخک چاسمانونه زممکه پیدا نو دا الله عرش فوبوبيو ل يبلو دی دفاه چې تاسو وازمة أيكم حسن عمله چې کوی پسو کې خ عمل کوون کې د ولا ان قته ک چ توو انكم مبرسونه من بعد الموتي چی دیو برا جوندی کی گی رست دا مرگن لیاقولن اللذین کفرو نیخنن وائی اغکسان چی کپر اکڑے ان هادا نده دا الا سحر مبین مگر اخکار جادو دے ولئن اخرنا عنهم العذاب او کچرت رست د دیونا عذاب الى امت معدودت تر یو وخ مقرر پوری لیاقولن نخامخ دیوائی ما یحبسوو دا عذاب سشی بن کرده ده یعنی ولی نرادی آلا خبردار یوم یا اتیهم فکم او رز چی دا سزا و خراشی لیس مسروفاً عنهم نبا اوړ را اڑو د گی دا دیونا و بهم او نازل بشی پدیوبانی ما کانو به یستازی اون آغس جی دو پاغی پرطوقی کولی ولئن اذقن الانسان مننا رحمتاً او کچرت وروسکو مونگ انسان تا د خپل طرف نصر احمد و نعمت ورکو سم نزعناها بیا موند نعمت دادنا واپس رو باسو یعنی وای خلوتی منو دادنا انهو لیاوس کفور نو یقنن دیشی ناو میده کفور سخنا شکرا ولئین اذقناه نعماء او کچرت وروسکو مونگ دتا نعمت خپل د نعمت مزه بعد ذراعا روس تر ضرر نہ تکلیف نہ مست وجود تر لئی لا یقول ان ذهب السیئات عنی زمانہ ټول تکلیفونه ختم شو انگویا کہ زدا دی مستحق ما دا زما حق جو ختم شو انه ل فرح فخور یقینا دیوی فرح فرح هغه چاته وی لے کی هغه ستہ ان اللي زړه د زړه که کم صدې غوړې غوړ ته میلاوي شو په دې میلاوي بند بندو سره کم خو مېلاويږي دې ته پریښ او فخور فخر کوونکې په دې باندې الا الذين صبروا لیکن اگر کسان چې صبر کړي د نیک ملو نه کړي دغه خلک د دېو د پاره د مغفرت او لوی اجر فلعلک تارقم بعد ما يوحه الیک نچرتا داسي نهي فلعلک یعنی چرتا داسي نهي طارق لعلک طارق تاريخن... یی چرته داس نشی چې ته پریدی اې نه دا قریبه ده د دې امکان نشته دا چې ته پریدی بعد ما یو حائ الیک بازی اغسنی بیان د بازی اغسیدونه چې ته وحی کیږي و ذائقم به صدرک او چرته داس یو نشی چې تنگرشی ته ستاسي نه تنگشي ای پدی خبره چې دی وایي لولا انزل عليه كنز ولنرانا ذي قدبان او خزانه جا او جاء معه ملك يا ولنرانا ذي دوسرا فرشتہ انما انت نذير يقين تقرون كه والله على كل شيء وكيل او الله هرسبانه ده ذمہ دار او ده هرسبه ده کارساز داروغو حوالدار ام يقولون افتراه با اي ايدي چی دا دا پخپل جوڑ کڑی دے قول ورطو آیا فأتو بی عشر سواریم مثلیهی که دا پخپل جوړ شوی نو تاسم جوڑ که یولس سورتون دے پرشاندراوڑی مبترایات انچه جوڑ کڑی شوی ودعو من استطعت مرعوب علی تاسو نمدد واخلی دا آغا چانچ اسطاسو طاقت کیگی من دون اللہ سواد اللہنین کنتم سوادقین که تاسو رشتینیهی فا ایلم یستجیبو لکم نو که دیو پوشے انما دا استاس مددګارانو بوتان او خدایان فاعلمون قوش انما انزل ثي خنا ذا كتاب نازل کړه شعر به علم الله فعلم ده الله باندې او پوشي والله اله الا هو چې نشتر بل اله مگر د الله دې فهل انتم مسلمون اي تاسوتا بهدار جوړیدونکو من که نه یرید الحیات الدنیا اسک چې غړی په خپل عمله د خپل عمل په ب لې دونون د دنیا ځ نه ته د د خس واړې نووف په یهم نهپور پور به وورکومونږی ته اعماله هم بدل د احمالو ددي وپیه په د دنیاېوه في لای خصون او د دوونه بههسته کمیو نکی شي وله اییک الذي نه دغه کسان دیې نشتهې د دو د پااره پا او ختم شم ما هر سسمعو چې کړي دي په دې دنیا کې و باطل و باطل او باطل له ختم دون کې له ما كانوا يعملون هغه چې دیو کول په دنیا کې یعنی دا خلک چې کوم په دنیا کې سکل دار یا کار خلکو افمن كان على بینه من ربه آيا هغه څوک چې وی په یو دلیل باندې مراد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې چې وی په یو دلیل د توحید باندې مېر ربه د خپل رب د طرفنا وي تلوه ور پسې خپلم په دلیل د خپل ربنا او پسې راغلي یو شاهد منه د الله د طرفنا یعنی دا قران چې ګوادې او من قبلې د دې نه مخکې کتاب موسی کتاب د موسی عليه السلام او امامن چې رحم او رحمت او رحمت اولایک يؤمنون به داغه خلق دا سوق چې په بیې نه باندې په دلیل باندې دی په دې ایمان راوړي و من يكفر به اوغه چا چې انکار وکړي په دې باندې من الاحزاب د دې انساني ډلو نه فنار موعده نو ور داغه وعده دا داغه زه دې په لاته کوي نو ته مکه په شک دې نه انه الحق من ربک یقینا دا حق د استاد رب تر طرفنا ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لكن اكثر د خلقو ایمان نراودي ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او سوق د ډېر لوی زالم ممن دا غچانا افترا على الله كذبا چو ته دی په الله پر دروغ ووای دا غد پر بچیش تدې يا دا غ شريك دې اولائك ربهم داغ غ خلق دې چې پیش بکړه چې دی په خپل رب مخې ته ويقول الاشهدو او بو وایه گواهان د گواهان مراد پرشتي دي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم داغ غ خلق دي چې دوه دروغ ترلي پخپل ربا نه عله لعنت الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله اغه خلق چې بنقي خلق دالاده دين دا وي بغونه عوجا او لټي پدې کې کوګواله وهم بالاخرهتهم كافرون دي پخ د اخرت نه انکاریان دي ولائک لم یکونوا معجزین فی الارض داغ خلق د چن شخلا سی د زمون نفس مکه کی و ما کان لہم من دون الله و نوید دیو د پار د الله نہ سوا من اولیاء ایسو دوستان مددگاران د دو چن بکړی دیو د پار عذاب ما کان یستدبیعون السمع نو دیو په دنیا کچ طاقت دا ورې دولرو ینه د چا خبره ناورې دا و ما کان یبسرون او نردیو پا خپل عقلو هدایتی لی دون پا خپل عقل بانے اولائک اللذین داغ کسان دی خسرو انفسهم چه پتاوان کیا چه ولی دی خپل زانونا وضل عنهم او رکشو دیو ناغسا جی دو جوڑول یعنی اغسا هغه چه اغا کلب پرشتیوی کلب بوتانو کلب دیو نور آلی ہو اغا طولتی او رکشو لا جراما ثابت دا خبره خبرا ناغو زیر انهم في الاخرتهم <سؤال> الاخرون <سؤال> کیدغه په اخرت کې هم دیو تاوانيان بيدتهول <سؤال> نه زیات ان الذين <سؤال> امنوا يقن نق خرج ایمان راوړ او نیکملونه کړی دي واخبتو الی <سؤال> ربهم او عاجزی اختیار کړي د خپل <سؤال> رب ترته او دی خالص شوې دی رجوی د خپل رب ته د خپل رب جوړ شوې دی هر چا نه کړ شوې دی اولائک داخللک اصحاب الجنه هم فی ها خال دون دیو ببدی که همیشه مثال ده دو ډلو کې د مومن او د کافر کل اعما والاسوم می پشاند رون او ده کن ده والبصویر او د بینا او ده اوری دون کی ده نو کافر رون او کن ده مومن او خبری که ان کے اوری دون کے ده حل ایا د دوړه برابر په مثال کې افلا تذکرون آیاتو نصيحت نقبلوي د دې نفس د انبيو واقعات دي د حضرت نوح عليه السلام مود عليه السلام صالح عليه السلام لوط عليه السلام شعيب عليه السلام او موسی عليه السلام په واقعاتو واقعات کې داسې په دې سورته کوم بیانېږي نو د دې قوم نو يوسرغز او یو اجمالی خاکه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم ته خود له شویده او د دې کې فرمایي الله خپل پیغمبر ته خایده دی واقعیات او په نتیجه کې چې دا کم خوشخبری او دا یراول او دا بشارت او دا انظار سره ته خپل قوم خوا تر اغلی نه قوم ته لګلی شوی وو به هم د انظار او د دې خوشخبری سره د د مخکې نو حال سلام او د ټول پې غمبران راغلی وو دغه خوش خبری را وړی ام هم دغه یارهوللی کول کوم چې تکې یوه خبره وه خو داهغوی د قوونو چې کمم سرغه نه خلککو سردارانو دا غوی چې کمم دا کم شان په کمهطرقبانې نو جوړولیغه شان خبرې وی څنګه چې دا ستا قومې جوړی خو په آخر ک د الله عذاب په دی ټولو قوونو باندې راغې دیو سو غرب شو بچا باندې زلزلہ راغلا او چسو پکانو ویشته شو هلاک کڑے شو نو دغه شان دا استقوم دمواوري دی دیو کده مخکینو قومونو په شان روي نو د مخکینو قومونو انجام بدیو ته خا مخارسیږي او په اخر کې دیو خلاصره استلی د الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته فس فصبر نو ته صبر کولاس ان تصبر امبیزل نه راغله بلکستان مخک ډیر پیغمبران راغلی دي ام دغه قوم دغه انداز دغه جواب او دغه رویه او دغه مخالفت او پروپاګاندا وا نو تصبر کوا انل عاقبت للمتفقین یقینا عاقبت او نیک انجام د متفقانو د پاره دی د دې انبیای کرامو واقعات د دې مقصد د پاره بیان کیږي و در رسنا نووحنله قوم قن الليګليمونږ نوحل سلام خپل قوم ته اوغا ورته وي زستاسو دپاره یرهون کې اښکارهمه دا چې تاسو بات م کوي مګده الله اني ااخاف و عیکم یقی نځ يریږم په تاسو بانددي عذابه یو من حظم د عاب دور عذابه یوم من فقال الملاؤ الذين كفروا اول سرداران او دغه هغه کسان چې کوپر کړه ومن قوم هداغه د قوم نه ما نراك نين مونږه تالر الا بشرا مگر يو بشر يا انسان مثلنا فشان زمونږه وما نراك تتبعك نين مونږه هغه کسان چې تعبداری کړي دستا الا الذين مگر دغه خلق دهم هم چې هغه زمونږ د ټولو نه د لږ درجه خلق دي اراض دا وداصم غریب غریب فقیر مسکین خلق ده ستا خبره منلی دا باد ی رائی داسر سریعه قال ولدی باد ی رائی داسر سریعه قال ول خلق ده نکویږه ما نرا لكم علینا من فضل او نین مونږ ستا سو د پخپلزان باندې سپذیلت بل نظنکم کاذبین بلک مون خو بتا سو باندې ګمان کو جتا سو دروغجن ی قال غورتوی یا قوم ایذ ما قوم ارایتم ار ایتم تاسو کتلوی یانه سوچ کو وکړئ لک کنه لک سوچ کو وکړئ ان كنت على بینة من ربی کچړ ته زیم په دلیل باندې د خپل رب د طرف نه وا اتانی من عنده او را کړي رحمت د خپل طرف نه فورم یت علیکم او دا تاسو ته نظر نه راغله پس تاسو باندې شنوې تاسو ته په نظر ناراضی انلزم کو آیا دا مونږه و زور درون خلو په تاسو پوره وانتم لها کاریو نو تاسو به د بد غړون کی یعنی ولې ممتاز مجبور ولې شو په دې باندې په دې سیحال کې تاسو رد نه بيزارې یعنی تاسو منل نه وړای او مونږه از زبردستی نه زوزه بردستي او په تاسو بری سر پورې درون خلو ما دا څه کو نه شک نه کیږي و یا قوم ای زما قومه لا اسلکم نه وړان تاسو نه په دې دعوت باندې مالن سمال ندې اجر زمان مګر په لا باندې او نیمز شړون کې دا کسانو چې ایمان راوړی دي د یوخ ملاوی دونکو لري د خپل لبس را لیکن زه یې نم تاسو چې تاسو د قومي چې جاهل جا قومي د جا دینه په تلګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمر خبره دې سردارانو د مکی کړي وارو اڅاو چې دا غریبان خلک د خپل ځان نه لري کړه مونږستا خو لا بیا راشو دا دا غریبان فقیران ساتلی او مونږ ځان سره کې دا خو نشي کړي ان ذغس مطالبه نوح عليه السلام نه کړې و زکرته نوح عليه السلام فرمای و ما انا بيت وارد الذين امنوا مؤمنان شړون کې نه مستاصل پاره ويا قوم اذه ما قوم من ينصرني من الله سوق بمدده کې زما د الله د عذابنا ان ترفتهم کزي و شړما افلات ذکرون ایتاس نصیحت نقبلوي ولا اقول لكم ذنبه متاص عندي قضاء ان الله چې زما سره د الله خزانه را سره او نوې مځو چې زه په غیب باندې پويګم او دام نوې مځو پرښتې ما او دا نوې ما اغه کسانو ته تصدری اعینکم چې سپکی غنښتاسوسترګي دا وي مبارک زدا نوې ما لې یوتیه اللهم خیرا چا وي ته بالله هیڅ خیر ورنکې څنګه چې تاسو وای زدا نوې الله اعلم بما في انفسهم اللہ دیر خفوہ دے پا غصمان چی دے دیو پر رونو کی دی خیر دے و کشن دے تاسو پی نپویگا اللہ پویگی انی ادل من الظالمین که زداؤوے ما نو یقینن زبد ظالمانو نشم قالو اغورتوی یا نوحو اے نوحا قد جا دلتنا دمون سر دی جگڑی وکڑی فا اکسر تجدالنا نو بس دی دی دی وکڑی دی دی جگڑی دی راس را وکڑی فا اتنابی تعدونا بس وس موږ په پیسې لکه کومه بسبخت قومو وی جګړه دی را سره وکړېخه پوره کړېری بس وس را ولا ته کې څه دمغه یاره ده سند عذاب دی را ولا ان كنت من الصادقين کترشتنی قال او ورته نوح عليه السلام ان ما ياتيكم به الا يقلن رابو لذ عذاب الله زين شمراوسته ان شاء كا غوړي و ما انتم بمعجزين او تاسو نه اخلاص دن کی ولا ينفعكم نصح او نفا ندر کې تاسو ته نصيحت زما ان اردت ان انصح الکم کز تاسو نصيحتو خير کوي کول غواړم ان کان الله يريد ان يغويکم کله چې الله تاسو د گمراه کولو اراده کړي یعنی دا الله په دین باندې یو دا الله د پیغمبر په ذریه او دا الله د کتاب په ذریه چې تاسو په هدايت نشوي او داږي تاسو گمراه شوي نو زما نصيحت تاسو سپيده ندر کې او هوا ربو کم دا اللہ ستاس و رب دے و ایلیه ترجعون او ام دے اللہ تب تاس وافس کے گئی ام یقولون افتراہ آیا دیو وائی چی دی پی دا په خپلا جرکڑی دے ور تاو آیا کچرت ما پا خپلا جرکڑی پا علیه اجرامی نو دا دی جرم پا ما بانی دے وانا بری مما تجرمون او زب زار ام دا غصن جتاسو جرم کوئی و اوحی الانوحن او نوح علیہ السلام تاوحی وشوا نه لا ؤ من منقوم کا نه شان دالی هرګيمان نه راړی ستا د قوم نه الله من مګه غسو قد آمن چاغ ایمان را وړی د بس نور ن را وړي ولا سب تهیسو ته مخه په کېګپغه س به نه چې کوي وس نهفول کبي او جوړهکه کشتتی بیاونېنا زمونږ په نګرانی کې نه او زمونږ د تعلیم مطابق ولا توخات بې ف الذي او خبر مکه و زماثره دراغی کسانو ببارا که چه ظالمان دی یعنی د دیو سفارش مکه و ماتا انهو مغرقون یقینا دیو غرف کیدون که کی دی نوح علیہ السلام جوړول جوڑاول شروکڑا خدا کشتای دیسی دی که جوڑاول جدا وچه دا او بنشت دی سمندر دریاب نشت دی او نوح علیہ السلام د دی کشتای په یو خوشک دشت کې چه سوگ لگیا او کشتای جو نو یعین اندا خندا خبره ده د قومم پوری خندا شو روکړه په خپل پیغمبر پوری ویسنع الفولک جوڑول د کښټی او ما مر علیه ملم من قومه او کله چ به دل په دبن سرداران د دوه قوم سخرو منه د ټوکې په پوری کولې ویچ پو نو ها داسکه دا په وچه باندې کښټی جوړه نو مخکبه مرته چ داخو لکه پیغمبر غمبر ته ب لیونوي مجنون دی نو یقین دا خو د لیوننو کار دی په او چ باې جوړی دا مذاق به شروعکو قاله ورته نو حال سلام ان تتس خرومن نه که تاسو به مونږ پورې اوس ټوخې کوی په نه ن خ من کوم مونږ پور زر وخانو وکې به وکړو کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو ټوخې کوئ ملبزه چې د دیې ټو به د ل د ته میلاو شي ګوری ورته پهڅو په ت حالمونونه نو سر زرده چې تاسو به ما یاتی حذااب چېڅوک د چاغته راضي حذااب ی خی چاغ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ کې حللو عليه حذااب مقيم او نازل به شپغبانې دائمی حذاب حتى اج امرونه دا خبرې جاریوي تر دی چې راغې حذاب زمونږ وفاارت تنور او جوسوه تنور دبک نه ب جوس بهقل ناننومونګ خم سوار کفیہ پر کیشتای کی من کلن د هر قسم نا من کلن د هر قسم نا زوجین جوڑا اسنیں دوتو دو. یعنی دو د هر شنو جوړو جوړه س جدوا یعنی نرو خد د هر چا ملګری کا د هر مخلوق نا واهلک او خلق الاهم پکې کی نو الا من سبق علیہ القول مگر اغه مخ کشوه ده پاغبانی حکم د عذاب پا حلاک منی نستاد خاندان هم ومن آمن او اغسو کم پا گی کی کینو جاغی ایمان را وڑی وما آمن معاهو الا قلیل او ایمان نور را وڑی ده دی نوح علیہ السلام سرا مگر لگو خلقو تبلیغی کڑی ده نه نیم سو وکالا نو سو سال خو ایمان بس خپل خاندان ده او سلگ ونی خلق نور ده وقال اركبوا فيها والله فرمای سوار شې پاری کې بسم الله مجراها دل لا پنم باندې تلل د دې و او اوذر دل د دې ان ربي لغفور رحيم يقینا ذ ما ربكن كمهربان دي وهي تجري بهم في موج او دا کشته روانه و پدیوانه یې نی دیوی أغسطس و روانه و په موج پلهرونو کې فموجن کی کل جبال پشان دغرونو ونادا نوح ابنہ او نوح علیہ السلام आवाज وک خپل بچیتا وکانه فی معذل نو دلری په یو کیناره باندې ولاړو یا بنی اركب معنا اے بچی را سور شذ مو سرا ولا تکم معل کافرین او مکه کتر کافرانو سرا قالو نو دو وسه آوی ال جبل زرد جوخه د مغرته یا یعصمونی من الماء ویدی اوبونا پا ما بچ کی خودگی تا ندر خیجم قال ورتاغوی لا عاصم اليوم من امر الله نن نرز اس خلاسی الله اللہ دا عذابنا اللہ من رحم مگر آغا چا آغا سوچ پا با آغا بانی الله رحم مو کی نو کشتی تا براو خیجی دا خبر جاریوی وحال بینهما الموج او رکاوٹ شو پا مینس کی راغ حائل شو د پا مینس کی موج دو بو وك من المغرقين ن الشود غرق کدونک و چ عت سغررق شو ووق هووي ش الله حكمكو يا رض عما اك عز مك و ب پس را يا السما او عقلغي او اسممان بندكوب وغز او او وچش وب ان دك رااف کوديوب وقدود الأمرو او امر پورش وغه حکم پورش د حلاکت د قوم واستوت عل الجودی او دا کیشته ایدره د پجودی جودی نه وقیل بعدا للقوم الظالم او وله شو आवाज راغي بعدن حلاکت د د پاره د قوم ظالم ونادا نوح ربو او آواز کو نوح علی السلام خپل رب ته فقال نو راي زما ربه ان نهبنی من هلی یقین زما بچ خو زما د هل نو وإنهعد کل الحفق او یقین ستاوا دخ ح ده ون ت احک الحاک او یقین ت د ټولو نه لوی حېې د ټور نو تا خو ما سره واده کړی وه چې زما احلل به بچ کې او زما حلل خو بچ نکړی شو بچ خو شو قالوا لله باس یا نوح اے نوح واورا انه لیس من اهلک دا ست د اهل نو دا ست بچ نو د دې کی خپل پتہ لگی چې دا الله په نسباني د وینو د دې رښتې هیڅ معیار نه دا د وینو معیار نه دی معیار کده نو غره رښتې د ایمان ده نوح علی السلام تواید خپل بچی په اړه کې داسته بچې نو انه عمل غیر صالح دا زکا چې دا د دع عمل خرابو غیر صالح عملو یعنی انه زو عمل غیر صالح دا د څهړو چې دا صالح عمل وال نو صالح عمل وال نو او چې صالح عمل نه دی ایمان نشته او نیک عمل نشته دی نو دا ست بچې نه اگر ک استاد نو څه نه फायदा دی ځینته خلکو غلط غونې تر تشریک لري دی آیت بعضی خلکو مفسرین دا نه د کړی د پیغمرانان نوح د نو حال السلام د لوتل سلام بیاې غیر ممسلم خو پاتې شوي دي ایمانې نهې را وړی کا افرانانی پاتې دي خو چرته الله د خپل پیغمبر په زوجیت کې بد کاره زنان نه زهور کړي د ټول د دی نه د پیغمبان شان محفوظ د معصوم دی بریدي د دی, بری دی, دی نه چې هغې په زوجیت کې الله کما بد کاره زنان نه ورکې البته ایمان نهې را وړی د پیغمبرانو بی یانو بعضو. و بسकारे اس الزام اس شایبه نه دا ذکر لا ده د محفوز ته لیدی دلته مراد دا ر چې دا غرچ په نسب کې خوستا بچی ره خو د عمل صالح نو نو چې عمل صالح نه نو د پیغمبر بچی کېدل د الله ر عذاب نه بچ دو ذریع نه دا د پیغمبر خو به کېدل د الله د عذاب نه بچاو ذریعہ نه دا بچاو ذریعہ کې د شی غره ایمان او عمل صالح دی قال فلا تسألنی نو تتپوس مک و سوال مک زمان ما لیس لک به علم چی تا تداغی علم نی انی اعیدوکا زتا تنسیحتکو ان تکون من الجاہلین چی نشت دا جاہلانو ندنا پوهونا قال نوح علیہ السلام و رب ازماربا ازا پنا غوارم مستا دا دی خبرن چیز سوالوکا مستانا ما دا غصر لیس لي به علم چی ما تداغی علم نی وإلا تغفر لي أو كتما تبخنا ونكي أو تبما باني رحم ونكي من الخاسرين نزب الشمد تاوانياننا قيل أولا شو يا بسلام مننا أي نوحو كس شو سو يعني دكشتين را كس شا فسلامتيا سر زمونا وبركات أو دبركتون سر عليك فتابني وعلى أمم من من معك أو باغ أمتون منك استاس ردي و أممون واغ أمتونك رست رواني ثُمَّ مَتَّعَهُمْ زُخْرُفَ الدُّنْيَا سَامَانَ زیش د سامان دغه ويته ثم يمسهم منا عذاب اليم دغه رسيګه غوېته زمونږ طرف نه عذاب غاوې کو پرکو بدبختینه بغاوت تلك من انباء الغیبی دا د خبرونو د غیب ندی نوحیها الیک چمون د ما كنت تعلمها تنه په یدي تا نه جندل دا خبرونه انت نتا ولا قومه کنس قوم من قبل هاذا مخکه د نزول د قران مخکه پس بیر نو صبر کوا لکه څنګه چې نوح علی السلام صبر کړو ان دا خپل پیغمبر ته فرمایي دا د غیب خبرونه چې تا تاسو درکو کني تا سپتوه نو ستو د نوح علی السلام په صبر کوا ان العاقبه للمتقين یقینا نیک انجام د د متقیانو دی وإلى عادنا خاهم هود او عاديان تم له قالو دا غو ورو هود السلام ناغو یې زه ما قوم عبادت وکړه الله دشت لاستو د پاره ایسو الہ دا غنه بغیر نه تاس مگر د ځان نه جوړون کی دروغ ای زه لا اسالکم عليه اجر ز ست سوال نکم نغواړم ستاسو نه په دې دعوت تبلیغ مزدوری ند بدل لازم ند اجر زما بدل زما مگر په هغه ذات پیدا کړی ما اپلا تا عقلون ایتاس نه پويږی عقل نکار ناخلي ويا قوم استغفروا ربكم او ایذ ما قوم بخنه غواړی د خپل ربنا یعنی ایمان راوړی ربكم د خپل رب نصمتوب الیه بیا دی رب توبوباسی یرسل السما روبلی جسمان علیکم پتاسبلی مدرارا وشیبو شیبو باران بدربانی رووری ویزیدکم قوةً الى قوتكم او زیاد با کی طاقت ستاسو دا طاقت سرا ایلی پا قوت با نور طاقت درکی ولا تتولو مجرمین او مگر زیتاس مجرمان قالو دیوو یا هودو اے هود ما جئتنا ببینتن ما جئتنا ببینتن ندیرا وڑا اتامنگتس دلیل سریح شهادت وما نحن بطاری کی آلیتنا او نیو مونگا پریخودون کی خلو خدایانو لره عن قول کستاد وینا پوجا وما نحن لکبی مؤمنین او نیو مونگا تابن یقین کون کی تصدیق کون کی این نقولو نوائیو مگر دا خبر ایلا عطاراکا مگر دا چی رسیدل ریتاتا بعضو ارسول ریتاتا بعضو آل حتنا بعضی خدایانو زمونگا بیسو انس تکلیفو دا زمون خدایانو ندي نو زمون د خدایانو مار در باندې پرهوتې دي دا در تاغوي سويلي دي تاغوي له ونه کړي دا زمون د خدایانو سره اثر دي قالا غوي اني اشهد الله يفنن زگا کو ما الله والشرو تاسو گواشه چې زبريه م بيزارم دا غسنه تاسو شریکوي من دونه سوا د الله نه فقي دوني نو زم ما خلاف سازش وکي جميع تول سملات سم انظرون باماته مهلت مرا کوي اني توکلت على الله یقیناً ما توکل کرده پا اللہ بانی ربی چی زما رب ده استاس و رب ده نشت ده حصی و زندسر اللہ هو آخذن بی ناسویتی ها مگر دا اللہ نیون که ده تندید آغی لرا دا آغیر ټول اختیارات دا الله سره دي ان ربی یقنا رب زما علا سرات مستقیم پا نیغلار ده یعنی قائم ده په حق بانی و پا عدل بانی پا انتوال لونو کچرت شو انغ تاسو اعراضو کو تاسو واپس شوي د دینه فقظ اب لغتکم ما ارسلته به نو یقینا ما ارسل تاسو تاسو تاسو جز پا غیر علی گلی شو ما الیکم تاسو تو ويستخلف ربي قومن غیرکم والاب قائم مقام کی جانشین بجوڑ کی زمرب قومن یوبل قوم تاسو نسوا ولا تدرونه شیئا او تاس باغت حصة ضرر ونرسو شي ان ربي على كل شيء ان حفیظ يقناً زمارب هر سبانه نگران ده ولما جاء امرو ناوکل چراغ امر زمونگا انعذاب زمونگا نجات ورکو مونگا حود اواغ قسامتا چیمان راودو دا غصر رب اخبل رحمت بانه دا اخبل طرفنا او نجات ورکو مونگا غويت من عذاب غلیز دا عذاب سخنا جاغت تیز حوارا غلیو و تلک عادو نو دغ دا غ قبیل دا عادیان جا حدو بی آیات ربهم چه انکار اکڑو دایتونو دا, دا ربخ پلنو عصو او دیو تابید نا فرمانی کڑیو دا پیغمبرانو واتبعو امر کل جبار عنید او دیو تابیداری کڑیو ورپسی شویو پا حکم پا کار دا هر جابر او دشمن حق هر جابر ظالم عنید عنادی جا دشمن حق وی فاغا ورپسی شویو نو ور پسې شو او ایوانې په دې دنيا کې لعنت او په قیامت کې هم علا خبردار یقینا عادیان کو پر کړو د خپل رب علا خبردار بعد اللعاس هلا کدر عادیان د پار قوم هود عادیان څوک چې قوم د هود او ال سمود افاهم صالحه اولې ګلو منقص سمودیان تداغورور نسبيور صالح عليه السلام ناغه وې چې ما قوم عبادت تو کده الله نشتر است د پار بل اله دا نه هوان شو کوم دیله تاسو پیدا کړي من الرضې د ځمکه وستحمره کومو تاسو حمر در کړی دی ان تاسوی آباد کړ پهې ځمکه کې فيها په دی کې فخت په رو داغه بهخنو غړی سمتوبو الی بیاته توبباې یخنم زمارب ند د مومنانو ته او قبل اونک د مجبب قبل اونکې د دا دعاگانو داغوی دی اندی ای قد کو تفنا مجوون. تخو په مونږ کې وې چې ستانه ډیرو میشکې ده ان دا چې صالح نو ځوان را لوي دي نو مونږ چې تخو به زمونږ سردار شي تخو به زمونږ مشري زمونږ پيشوور وره نوماوي نو دا تاسو وکړه اته نا نا قد کن تفینا مرجو قبل هذا د دېنه مخې غستان زمونږ ډیرو ميدونه یو یا زموږ کې اوسړو هغه پل بچی لګل او هغه عالم شو دچې کلیت راغې نو هغه وده دی پر زړوت طریقو ټول باره د علم په بنیاډ باندې رد سر ګدا کار مکوې دا مکوې دا مکوې نو خلک ورتوي وېسته وته چې مونږ د دې ځنه لېګلې او تا علم حاصله خو زموږه تا نډې نو تلاره نو پهن پېریښوي لوري تباښوي چې لاره لګې تباښوي بس دغه چې تمونه کې ديني بابا ګانو لږ دی ته چغې موه د الله ورغړه ی توحید او رسالت دا چې څنګه قران کم عقیده پیش کړي نو لکه د څه خبره درته دی او د افسوس قور تلل به ستغتب شو نو دغه شاندی وې زموږ خستان لري تمه نو تلل دي چې موږ د توحید خبره وسروږه زموږ خدایان دی پرېغو د اته نهانا ايتمو من هکه ان نعبد ما يعبد اباؤنا زمون من کې د غ نه چېمونږ باتتو کو د اغ چا چې غریباضې زمونږ پلارانوکی زړی طرریخی زمونږه ټول ختم و نهنا لَفِي شک مِمَّا تَدْعُونَنَا درونه إِلَيْهِ مُرِيب ال مریب اومونږ یقین په شکی غ نه چې تم هغې ابی موب مب ویلکیږيډې پت د شک دی د شک د پاار سیبت دا پریشان کوون شک کې مبتلا ی ستاتهدي خبری به باره کې و عام شک نہ دے پریشان کن شک دے قال نغورت یا قوم از ما قوم ار خبر را کہ ما على دا ما تو ان كنت علی بینه من ربی کچرتا یم ز په دلیل باندې خپل رب در طرف نو را کړي ما در خپل طرف نہ رحمت این نبوت نو سوک دے چې مدد به وکړي ز ما من الله ده الله نہ ان عصویتو کچرتا ز الله نہ فرمانی حکم ما ما تزيدوننی غیر تخصیر نو تاسو نشي زیاته ولې ما ما طرف غیر د تاوان نبل سشه یعنی نور سبنی غ... تاوان برا تا زیاد کی ویا قو... قوم وره زمان قوم هادیه نا قطو الله دا اوخ دا اللہ دا یعنی دا اللہ دا طرف نا دا ستاسو دا پارا یو نخدا آیتا نخدا پزروها انتاسو دا پریده چخوری پزمک دا, دا اللہ کی او مرس ویدی تایست تکلیف پایا خودکم عذاب قریب نو او با نسی تاسو نزدی عذاب پا عقروها نو دیو دا اوخ حلاک فقاله غورتهوي تمو داسو پیدا واخلی پزار کوم په خپلو کورونو ک سلا ایام اول دا نخ نووللم حال ک که نوس پیدا والریژون تیر کې درې رزی ځ کوواون دا عدده غیر غیررو مزوب جدا به در نو کږ نه نو کله ک راغ غوتهاعذاب زمونږو نجاترکمونږ علی السلام توغ کسانو ته چې ایمان را وړه داغ سره په خپل رحمت سر په سره خپل طرف نه ومنخې یو م او ذا شرمندهګي د دغه ورزنه هم یقینا ستاره بو قویله قوت والده عزيز زبردست واخذ الذين ظلموا الصيحه اوونی ولاغ کسان چې ظلم کړه او چغي پسبهو فی دیارهم جاسمینو ګرځدل دی په خپل کورونو کې پړم پړ مخپراته ک اللهم یغنوا فیها گویا کی دیوړو د سرهوسی دلی نو پدې کې الا ان سمود كفروا ربهم خبردار سمودیان د خپل ربنه انکار کړو الا بعدا لسمود خبردار لريواله دې دफार د سموديانو لريواله دې نه مراد هلاکت ولقد جاءت رسلنا ابراهيم او یقین راغلي او رسولان زمنګې نه پرشتي ابراهيم ته پذیري باندې اسحاق عليه السلام زيره او ترکو قالو نغوي سلام دا اغوخ دې چې دلوت عليه السلام قوم ډېر سخت سره کې شوې د ګمره شوې د بدکاری شو رو کړی د دا دالکان دا سره یعنی د ناری نو نخفل حاجتونه فاحشات پرکې او نو حله لوت عل سلام تم ډیر تکلیفونه رسول دي ملماني نشی راځلې دو ډور ازید بدکاری اراده کوي د دینه په صلی الله عذاب به پر پرشته راولې غلې نو چې څنګه د عذاب د پر پرشته راغله د ابراهیم علی السلام ته ورغلې او هغه ته د بچی خوشخبری ور خوده ابراهيم عليه السلام چې کله پرشتي دی نو پرشتي خو علامت د دې د چا خاص مهم دی سلوي مهم را روان دے. دی په دې د دې لپاره پرشتي راضي ده چې معمولی کاروند لپاره پرشتي ناراضي نو ابراهيم عليه السلام سره چې کوم معاملې شوې را چاغم بالکل په بدن کې یو خاص کې پیژدار شو دی لري چې پرشتي راغلی نو سچل خو اول خداوځي ګنده میلمان راغلل به د زيره چې ورته کو د اسحاق عليه نغه پدم پوچید د دې د پاره خو پرشتي ناراضي مو هم څه بل څه مطلوب د بیان دی قالو ولم ولقد جاءت رسلنا ابراهيم ويقم رجلو زمم ګاستا ز ابراهيم عليه السلام ته ني پرشتي پزيري پر باني او نغري ورته والسلاما انه سلام او کو قال سلام ابراهيم عليه السلام د سلام جواب ورکو فما لبثا نو وخترنكو ان جاء بعجل حنيز چ راوړو يو سورکړې ښه، غن یو ښه جګز سورکړو. څنګه چې موږ ورن ورت کړې، ورت کړې شوه. ښه د میل مسیا د لپاره حاضر کو. د میل مسیا د ابراهيم السلام د میل مسیا مشهوره ده او ظاهرخه د میلما آداب امدار چې د میلما د لپاره څه تغییر په خپل خراق کې وکړ شي چې د اسراف نه خالي د تبذیر نه خالی نو د ملمد پارسه شیخ خرشه پا خوراک خوراك فقوال سنت ابراهیمم دی فلم ما راا ایدیهم دای چورت قی خدو نو وکتلی ورته فلم ما راا ایدیهم لا تسل الیه د دیو لا تی قتل چی لا سنت دی خوراك ته نور نزدیکه گی یو دفه موجوده زمانہ ک هم که تاسو خیال کړی دیر واقعات د سکیګی چی خلق ډوړی تروبل لشی او د وروډي په وخت کې قتل کړي شي یا میلمانه را غلي دي کوړه چې مونږ میلمانو یو حقوق قتل کړي دي په هغه زمانه کې چې سوق په کوړه راغې وروډي بوته کې خودښه او د وروډي د خوراک نه انکار او غلې بکینس لاس په نوره وقا کو نو کوربطه په پته وړل کېږي سبب له اراده باندې راغلي دي د ابراهيم السلام هم جديته او قتل چې دیو خو د خوراک ته لاس نه ورخو کوي نکیرهم نداخلکی ناشناو گنل یعنی داست سکرکگو نیولگی دا و اوجس منهم خیفا او پز رکی واقیشو دا دیونا یرا سی یرا راغلا قالو ناغی چی اوی پورا ناسوس کر پریشتیوی کنا چی سڑای خلکا پز رکی یرا راغلا نورتوی لا تخف میایرگا انا ارسلنا الى قوم لود مون لگلیشوی قوم دا لود اگترا لگلیشوی ومراتو ہو خضر د ابراهيم عليه السلام نه خندل ببشرناها باسحاق نذیره په اسحاق بدلته تقدیم تاخير غنله ان نذیره چکل شو د ناوی تعجب د د تعجب د وجنا ندلته کی زهک مخ کی کړه شوره خندا ینه د خوشالۍ د وجنم او ده تعجب ده وجه نمخندلی دی چه زیره ورطا ده اسحاق ورکلشو ومن ورائه اسحاق آیا عقوب او ده اسحاق مأخوات بیای عقوب مراروان دین ده اسحاق بم بچه پیدا کیگی قالتا غیوی يا ویلتا اے تعجب زما حلاکت زما اعلیدو اندار تعجب الفاظ دی يا ویلتا اعلیدو آیا زما ببچه پیدا کیگی وانعجوزون او زبودای موهازا بعلي شیخا او دا خاون زما خو بړه دی انهالهشي ان عجبب یقن دا غړیر نشننا کار دی نشننا خبره د قالون دیویتجب نه من امر الله آیا تعجب کې د حکم د الله نه رحمت الله رحمتون د الله دی وه براک براکو د الله ععلیکم په تاسو اهل البيت کوروالو ان یقن د الله دا کړه شویدي م بزرغې والله دی ل والله دی ولم ما زه بحن ابراهی مه وو. فرمائی الله چې کله دن دا, دا یرا لڑا خوف و گبراہت لڑی شو او راغی دا تزیره دا غیر نفس یو جادلو نا پی قومی لود جگڑا کولا زمون سرا یعنی بحثی کول زمون سرا پا دا قوم دا لود کې چې په بوس عذاب رازی نو عذاب خونده فکر انہ ابراہیما الله فرمائی ابراہیم علیہ السلام جګړه ولی کولا ذکر ابراہیم علیہ السلام لحلیمون دیر زیاد بردبارو اللهُن نرم زړعو منیب او وجو کون کې ولله تا نو موږ ورته وی ابراهيم اعرضنا هذا پريده خبره پريده خبره انه قد جاء امر ربك يقينا واستدرب حكم راغل دی وي و انه مودو اعطيهم نازليږي په ديو باندې عذاب غير مردود عذاب چغبې واپستېږي نه لم معجاات رسلو نالوته نو کله چې راغل زمونږ استستااجلوته ل سلام ته سی ا نو هغه خفهه شو پهدي وبانې د مییلمنو پر رااصللو خفه شو وااق به هم زررح او ډیرزړ تنګې شو ځکه چې قوم راځ او د مییلمننو ته بکی ب کوي په مییلمنو نه دی خپه خو پهې خه برګ د میلمنو ته هین وقاله ويویل هذا یوموناصوي سخته وررض د ده دا چې میمان راغلل د قوم خطره ده دیر اجیبهغونې د کمزورې حالت دی دي دیر د افسوس حالت دی د او پیغمبر په باه کې چې پیغمبر وي هذا یومونوي دا ډېره سخته وررض او قورن قوم وال راغلل الوج قوموه او قوم راغ راغې یوههونهلي چې بختارې رامن ډیوالی د ومن قبلو دا دی نمخ که آغویو کانو یعملون السیعات چه دیو با عملونه کول قالا یا قوم اناغو ورطوی ایز ما قوم ها اولائی بناتی دا زمان لونه دی دا دی لونه نموراد خپلی لونم که دیشی و اصلی خبر داره چه دا قوم بچینی چې څومره دی دا دا پیغمبر د لونه حیثیت لري نو ورطوائی دا زمان لونه دی نی دي دا زنانا چه بلی کورونو که دی دا دیو سر تاسو نکا حجد د دوونه پوور کوئ دا تاسو د پاارخې دي نه اتحرو لکوم دا تاسو د دا پاره ډیره د پاکې زګې ذریع ده په تقل الله نو تاسو یرې کې د الله نه ولاسو خزونې پ پی زو ما مزل ل کوی د خپل المنو په باره کې علی س منکو مرجلور رشید آیا نشتهې په تاسو کې څوخ سم سڑے سوک نیک چلن سړی یو هم نشتهېکه چې زمامر ګړیاو کې. قال وغيو ورتيي لقد علمت تا تخفت د مالنا في بناتك من حق استدلوا رزم گي استقرار نشته دي وانك لتعلم ما نريد او تا تخفت چمونغ گسغوا يعني مو تفالكان په کار دي او پرشتیم ده عذاب ده پرتون کراغلیوی نوخر خایستا لکانو په شکل کراغلیوی چې د دیودا بغاوت او د ظلم انتها ورسي ورسی قال و لو صلى السلام لو ان لي بكم قوه او اوی ال ركن شدید د دې عجیب غونې جمله د قرآن کریم کې د پیغمبر خپلې نه د شوې جمله ده دی واي فرمای لو ان لکاش و ز ماده پار پتاس باندې ست طاقت یا د بدن طاقت نه پتاس زیات و زما ملګر ډیر و او اوی یما پناغسته و ال ركن شدید د یو مضبوطي سہاره د یو مضبوطه سہاره و, و نه ما په پناه واستوا نووي کریم صل الله عليه وسلم بفرمایل الله يضلوت بني رحمكي د یو مضبوطي سہاره د دنیا د مضبوطي سہاره افسوس او ارمان نکړو قال و غوي اليا لوتو اے لوت د پرشتور ته وي رسول ربك مغو استاد رب استاد يو لا يسلو د نو شيره رسيده تا نو خاص ربي اهل كه بي قطع من الليل نبوز تخ اهل په حسه د شپه کې نه اخر نه ولا يلتف منكم احد او حس بستاسه کې شاته نه ګوري الا مراتك مگر نه خذسته اغه بيدل تا انه مصيبه ها يقين نغي تبرسي کې ما اسبابهم اغه سجد النور خلق ترسيگي عذاب ان موعدهم الصبح يقين ند الوقتها لك صبره سبایل سو سهر وقتی علیسه صبح بی قریب آیا سهر نزده نده و لما جاء امرونا نکل چراغ عذاب زمونگا جعلنا عالیه ها ساخلها نوگر زمونگا ده دیو چت طرف لانده طرف و امطرنا یعنی او چتم کو پڑمقیم را پری رو روشتل واپس زمکا پی د پاس شو دیو د لانده شو او د پاسم په رو و رول و امطرنا حجارتن اور اور ول پدی بند پاسم گہ کارنی منسی جیلن د پھخی خاوري منزود پر لپسې ته برتی مسومتن عند ربک نشاندار کانی استاد رب پنځبنه وا و هيا دا د سرپاره خبره دا, خبر دا, دا وا ما او ندی دغه کارنی من زوالمین د دې ظالمانو د مکینہ ب بعید لری اینک جود عریب په نقش قدم زی نګورې دغه کاړې او دغه عذاب تاسو نم لري نه دی په تاسو باندې د زل زلیم دربان راځلی شي د ځمکې ولته کولاو شو دد نه پک نه نوځي او دربان باوار شي د اسمان نه دربانې کانی مروړیږي و ماهی من الظالمين ببعید و الى مدین اغاهم شعيب او لګلو مونږه مدینوالته دغه ورور شعيب عليهم السلام نه اورته وی از ما خو عبادت او کډ الله نشته د تاسو حسی و اله داغن سوا و لا تن قصل می قیال و کمیمک و ای پنات و المیزان و پتول انی اراکم بخیر یقنم زوینم تاسو په خیر بانی یعنی تاسو خمال د الله اللہ خدیر مال <سؤال> درکی نه پا دیر ملاوی نو تاسو پا خحالت کی نو ولی دا خحالت پل پا حرام و خراب ہوئی حلال مال ملاوی گی خدیر نو تا ولی نور په پا حرام و د جرا حلالم حرام کی و کې. وَيَنۡخَافُ عَلَيۡكُمۡ وَيَخۡنَمُ ذِرَيَّتَكُمۡ بِطَاسِبَنِ دَعَذَابُ دَغِوَرَزِنَا مُحِيدَ چاغ عذاب به حاتکړی پټول خلق او یا قوم ای زمہ قومه اوقُلۡ مِقۡیَالًا پُورَکَ ای پیمان او المیزان او طول بالخست په انصاف او مکه موید خلق نه ولا تبحثو الناس هم او تاوان مورک خلکو تداوی په سامان کې او مگر ذی پزمک کې فساد کوونکی بقیت الله خیر لكم یعنی باقی, باقی پاتې کې فاجی کوون کی د الله چې تاسو په پاره الله باقي پریږی د حلال مال دا تاسو د فارغوره د کتاب مومنان یو نه يم زپ تاسو باندې نه حفاظت کوون کې دی وی ای شعیبه اسوالاتک تامرک دا د مزاقو د استهزاء خبره وی دا تاسو مو دا د تاسو د حکم کې ان نترک ما یعبدو اباؤنا چې فرید مونږه غسه چې زمونږ پلارانو عبادت کو او ان نفعل فی اموالنا ما نشا یا درچ پخپل مالونه که مونږه غا تصرف وکړو زمونږه خوخی دې زه کی چې دیوکه منظریه دا نظر یو زمونږه نیم سبا نظر یو شاندي زمونږه منظریه من دا رچ مال زمونږه دېووم دی وی و او ان نفعل فی اموالنا ما نشا چې مونږ پخپل مالنه کی تصرف پریدو دې نه دا زمونږه اختیار دی ختم شته دا, دا استه مونسته دا, دا حکم کوي دا دې مزاق جمله وا او دا خیده نظر یو چې دا مال زمونږه دې او زمونږه خوخه را معاشی مسله ده دنیا مسله ده او خلق ولا یو حدیث ریسته لیدې وي دنیا غدر ده او نه حاصلېږي مگر په غدر دنیا دوکړه او په دوکبه حاصلېږي دا دې ځان نه دوکبه ځان نه کور کې پدیچ غلا ونی هر چا چې کړه بکواس وکړې چې دا جمله جوړ کړې ده دنیا په دوکو حاصله کې نو حرامه دنیا حرام مال ته بداغې نه سپیدوالي د دنیا د مال په باركي به تاسو کیږي کی معاشي مسئلسه جدا نه ده بلکې د مال په باركي وایا د قیامت کورز بستا قدم یو انچ مخ ولاړ نشي تر سوچ د سوس سوالونو جواب 15 سوال دي عمر د پستکی تیر کړه زوانی د پستکی ځای کړه او بل وعماله من اين اکتسبه وفی ما انفقا د مال فبرکی په تطوکیږي وایا د یو وی یو پای حساب ورکه د کمزنه دي غټلیو تا رشوتونه غستیو کمیشن دي غستیوي سودي مو کاروبار د کړو دوکه دي ور کړی وی ملاوطونه دي کړیو د روپ دی ویلیو د کمزنه ستنی ماغان دي دی حاصل کړو په ټم توب باندې د مال غټلیو ورثه سرو د باندې د مال ګټلو کناسه په حلاله طریقه د چړته ګټلو وای د ایوی ایوی پیسې حساب راک او بیا د دې حساب نه بل سوال دی وفیما انفق خرچ کړه دې پس کې وو ام دک شاند ایوی ایوی پای حساب ورک دلته چې خرچ کړه دې پس کې وو سرود ودن سرو د تووب د خرچ کړه وو کنه دا الله په لار کې دی خرج کړو دا الله د دین د پاره دی خرج کړو کده کوپر د غلبې د پاره دی خرج کړو وای حساب که نو معاشي مسله جدا نه ده که معاش معاملات دا چا د مال غټلو د خرج کولو زرای او د دی زیون د خرج دا د الله د بغاوتو نو چرتم په منځونو پروجو نشخلاصي دی د قیامت پورز او قومي هم مدغ سوال کو چې تب زمون د مال تصرف زمون نه اخلی دا دا تاسو د مونږ ته د خبرې کوي انك الا انت الحليم الرشید وسته ډیر عالی ظرف شړی الرشید او ډیر نیک چلنه دای مزاق کو وې تر ډیر بوزر ګلوښوي مونږ چرته چاته وایو کنه دا سودیکار او بار نکو دا ټول د دنیا یو تر تر روانه ده او تب کې دมูลیا د خبرې کوي په کلار کې نو خلک غلق سوق ميت او خطر او تو بگوسم دوولو خبري كه وي چودر اوراود نودو هو هرال قال اغورت ويا قوم اي زم قوما ارايتم ايتسم خبر ي نمات خبر كنت على بينه من ربك زين فضليل برين د خبر رب طرف ن ورزقني منه رزقا حسنا او غما ترزق راي كدي خير رزق ني وما اريد او زه اراده نه کوم مانځنه نه وړم ان او خالفکم جستاسه مخالفت وکم اله ما اغصت ان هاکم عنه جستاسه منکم ان دا څه خبرم نه ده جستاسه منکم او زه په خپل کوم دا څه نه ده زه په خپلم په دغه عمل کوون کېمه نو پته ولاګید چې بل څه هوکم نو په خپل په عملم کې نو کستا عمل په خپل په هغه نه ای نو ته بل ته څومره خبرم کې سوګر سره نه مني ستاسو چې برابر نه ور سره ذکر شعيب عليه السلام وي خپل په عمل كونکه يما او تاسو تم د حکم کوم ان ان اريد نغوارم ز الا الاسلام مگر اصلاح والمه مستطاول سم را طاقتي و وما توفيق الا بالله او نو ده زما یعنی د دي عمل د لپاره توفيق مگر د الله د طرف نه لید الله په مدد دي ام پاغه باندې زما توکل ده ما به زرجو او اي زما قوم لا يجرم منكم شقاقي باعث دي کتاب زما مخالفت ان يصيبكم داشتات وطولة سمسلما اصواب قوم نوح سنگة رسدلو قوم دا نوح تاو هود قوم هود علی السلام يا قوم صالح عليه السلام وما قوم لوت منكم ببعيد او ندع قوم دا لوت ستاسون سلری واستغفروا ربكم او بخنو غالا اذا اخفل ربنا سم توبوا اليه بیدت توبوا باس ان ربی رحیم ودود یقینا ان زما رب رحیم دی رحم کون کې دی ودود محبت کون کې دی قالو دیو یا شعيب اے شعيب ما نفقهه كثيرا مما تقول نپويګو مونږه ډیر واغ خبرو باندې ته چې کومې وې مستفری خبرو نپويګو و اننا لنراك فينا ضعيف او یقینا مونږ وینو تعالی رفق قلب مې چې ضعیف کمزور او ک نوست تادات قبيله نتبم ګوښته و پکانو و ما انت علی نبی عزیز نیت پمکه عزت والا پمبانې وعندما يقولون يا قومي يا قومي أره في أعز عليكم آيات ما دا قبيلة تاسو لرزورة ورد من الله دا اللانا دا اللانا ولنا يريغي واتخست موها تاسو نوال دا غلر وراءكم يعني حكم دا اللا وراءكم استاسو شات الزهريا يرون كي تاسو يرکل شوي ان ربي رب يقنا رب بما تعملون محيط و یا قو معمللو او زما کو محمل کوي په خپل حالت بې زه عمل کوونکیمه زر د چې تاسو به پوهشي چې چاته عذاب بره شي رسابې کې اوڅوک د د روغجن او انتظار کوی زستااف سره انتظار کوونقییم او کلا چې راغې امر زمونگا نونجات ورقمږ شو ب سلام تووا کسانته چمانې را وړو د غ سره بیارحمت من نه رحمت بې واختل الذي نظله مصیح اووننی ولاغ کسانو ولا له چې زله م د زریغه چغي د ماکی نو اسلامی کټه دربارہ زمونږ د دکان پت ځای درې پاکي برډلانی کټ مرکز داقې سفانی نشا کا کباړی بازار اشاور شهر د جان احمد دکان موبایل نمبر دی 03219096 چوالی 8 پاکي برډلانی کټ کا کباړی بازار اشاور شهر